Jó estét kívánok Önök, a Klubrádió zenés- és irodalmi műsorát hallják. A mikrofonnál várj egy-egy köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre általában egy írót vagy egy költőt mutatunk be aki magával hozza megjelenés állandó szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek pályája szempontjából vagy személyes okokból meghatározóak számára. A mai adásban is egy szövegeket író alkotó a vendégünk, aki zenész is, hozzá főleg a 2000-es évek második felében nagy közönség sikernek örvendő kaukázú zenekor és leágazásainak frontemberek, Kardos Orvát János, akit köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak én is. is. A mai műsorban egy igen izgalmas kísérletre kerül sor. A Kaukázus első, több mint tíz évvel ezelőtti lemezéről fogunk meghallgatni néhány dalt, és azoknak a daloknak a szövegeiről, a tartalmáról, a nyelvéről fogunk beszélgetni vendégünkkel. Ezt a lemezt a későbbi is lágerekkel ellentétben szinte soha nem játszották a rádiók, bár éppen a klubrádió még annak idején bemutatta Göcei Zsuzsájék műsorában. Most azonban tehát a szövegek, a jelentések és a megidézett korek, 2000-es évek első évtizedének története és a korszak karaktere felől próbáljuk őket értelmezni, sorban fogunk haladni, szándékaink szerint az egyszerűbbtől az összetettebb kérdések felé. Ezeknek a daloknak a jellemzője ugyanis, hogy nem csupán leírnak valamit, hanem egyúttal nyelvet vagy beszédmódot is javasolnak a hallgatóiknak, és tulajdonképpen ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan különítsük el a nyelv valóság leíró, illetve valóság teremtő jellegét, erejét. Már is elkezdjük, tehát a Majdnem Kína című első albumról először a Girosz című számot fogjuk hallani. De ha gyorsan odaadod, 5 kiló itt hagyok, Ha pitából olyat kapok, Ami nincs kinn a pulton, Két napja a Terészkör úton, Sétálok kezemben piros Kirosszal és már látom, Ahogy a zarab teli vágtam, a kalahári, részegen nyúlok át a pulton Baranyús meg a másik gastrovívó a, a pácban ázik aki nem. első közlés mai adásának vendége Kardos Horváth János, akivel a Kaukázus Együttes első, a 2000-es évek első felében keletkezett Akumának belagiról beszélgetünk, most a Gírosz című számot hallottuk. Ebben kezdetnek egyszerű, általános budapesti városképet látunk, az elbeszélő a gírozba belehalucinálja mintegy az étel kulturális eredetét, mintha a tárgyak szimbolikája nagyon erős lenne, és ezen keresztül a szimbolikus nyelv jelentene be uralmi igényt a valóság hétköznapi nyelve fölött. A dal persze ezzel azt jeleníti meg, hogy ez ilyesmi nagyon is jelen van a város átlagos lakóinak gondolatvilágában. Milyen volt ez a 2000-es évek elejének Budapestje, miben volt máskor, mint a mai? A rendszerváltás után mindössze 10-15 évvel még nagyobb idegenséget jelentett például a Giroszos. Ebből a közelmúlt történeti szempontból próbáljuk megnézni az albumot, hogy ezt szerzőjük mit mondana, hol helyezhetőek el a dal, az ő dal szövegei a hazai közbeszéd történetében. Milyen volt, mennyiben tért el ez a korszak a mostanítól, hogyan jelenítődik meg ez a szövegeidben, hogy látod most? Akkor köszöntöm a Klubrádió kedves hallgatóit, és megmondom őszintén először is, hogy soha nem gondoltam volna, hogy valaha ezekről lesz szó, és ha valaha ilyen szépen le fogja valaki elemezni mondjuk a gíros című szövegemet, főleg azt, hogy ilyen, ilyen hagyományteremtő rádióban, mint a Klubrádió, de örülök, Köszönjük, hogy itt lehetek, magunkat. és próbálok a magam sokkal egyszerűbbiségével hozzáállni ehhez. Én az ilyen nagyon szép műves mondatokat nem tudom így művelni, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy bocsássák meg, meg sok minden tegyenek majd idéző elbe. A helyes írásom is nagyon rossz, szerencsére ezt most nem fogják látni. Szóval, hogy, hogy mi volt a 2000-es évek elején a Giroz körül, nem tudom, biztos, hogy nagyon sok ösztönös dolog, volt akkor, amikor megírtam ezt a szöveget, és egy jó viccnek tűnt, és arra konkrétan emlékszem, hogy egy kicsit csalni is kellett benne, mert akkor még nem volt 450 forint, hanem ilyen 380 forint volt körülbelül a girosz, és akkor volt egy ilyen elegáns nagyítás benne, hogy nem baj, úgyis biztos lesz majd 45 szedőten, font, úgyhogy akkor lehet ezt, lehet ezt így előre beleírni. Amiket összeszedtek a, vagy összeszedtél kedves Gyuri a felkomba, azok körülbelül mindegyékek megállják a helyét. Azt azért tudni kell szerintem, hogy nem minden megy, ilyen tudatosan, hogy ez így kívülről lehet, hogy ez így látszik, de, de akkoriban, amit tudom én, 21-23 éves fejjel, én nem gondoltam azt, hogy ebből beszéget beszélgetés lesz. Ha tudtam volna, akkor lehet, hogy szebben feléneklem, vagy szebben, szebben megírom a szöveget. Úgyhogy ez mindig én egy hülye van, helyzetet, teremt, szerintem, amikor a, az aluljövő kultúra, vagy a, a vélemény valahogy bekerül a... A, a kulturális térbe, és akkor onnan már így valahogy így kanonizálódik. Én azért ezt szeretném ezt elkerülni, de, de a, azt hozzá lehet tenni, szintén valahogy a népdaloknak a kialakulása is így működhetett, annak idején, hogy valaki kitalált valamit, mert ez foglalkoztatta a mindennapokba, aztán azt így továbbadták. Hát most ennek nyilván a modern korban kevés a a lehetősége. Egyrészt az, mert nagyon sokan kitalálnak mostanában a zenét, és nehéz ezt követni, másrészt meg azért, mert a zenére ráépült egy kom komplet ipar, a szórakoztató ipar, meg a zeneipar, ezért a, az olyan dolgok, ami mondjuk például ez a Girosz, ami nevezhető mondjuk ilyen útkeresőnek vagy gondolkodásra ér, érinthető szövegeknek, ezek annyira nem populárisak, és akkor ezért van az, hogy tíz év késéssel kell erről most itt vakarózva magyarázni, hogy, hogy így ez hogy volt, megmondom, hiszen szóval sok mindenre nem emlékszem. Azért reméljük, hogy nem lesz ott a további szabadkozásra, amikor majd. Folytatjuk, mert hogy nincsen rá semmi ezeknél a szövegeknél. Folytatjuk is a dalok tárházát a következővel, a Lángos Tejföl, pontosabban a válogatást a dalok tárházából, a Lángos Tejföld című számmal, ami azért, ha nem szerzett is országos médián keresztül közönséget, mint ahogy mondtad, mégiscsak sokak kedvenc slágére volt annak idején. 1942 ben ismertem meg Dániról, amikor még nem a rendőrség fizetett ügynöket, akkor még nem sejtettem a rendőrség. Rég láttalak, Hát igen, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Mit beszélsz? Ez a rohadt folyó elvisz mindenünket. Milyen folyó? Hogyhogy hogy milyen? A Duna! A te Dunád! Ja, elsztársak, az élet nem egy habos tor. A kurva néni kétet! Ez neked egy habos mordnak! Itt valami tényleg nem stim. I'm oh. Jánossal folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben a Kaukázus első jóformán ismeretlen albumáról a dalok nyelvezetéről. Az előbb hallott Lángos Tejföld című számoszt a kádárkorisztereotépiánkat általánosítja, mint egy időtlenül ős magyar rám magyar karakterisztikummá, és a Dunán keresztül szorítja valamelyes legfeljebb földrajzi keretek közé, és az egész dal nyelve, mintha arra utalna, ami a kezdő sora is, hogy hagyni kell, Hadd fussa ki magát. Hagyni kell ezeket? Előre kell engedni ezt a kiszerűségre való berendezkedést, ezt a lábvizet, ha tetszik? Engedni kell? Megmutatkozik ebben valami, ami túl van rajta, valamiféle igazságértéke ennek az alsó világnak? Igazságot akartál tulajdonképpen szolgáltatni egy, egy csoportnak, nyelvet adni? Erről volt szó, vagy másról? Mert ugye ugyanakkor világos, hogy sok helyütt érezhetően ironikus és a szöveg, ugye olyan ironikus betétekkel, mint hogy a nagy magyar igazságban hinni kell, és így tovább. Szóval gúny volt ez, vagy valamiféle igazságszolgáltatás, vagy valami egészen más? Hát igen, talán azt lehetne mondani, hogy hogy gúnyolom saját magamat persze, de ebben vagyok, ez se az első, se a legjobb, eznek már az addiféle csapat is nagyon komoly kritikát fogalmazott meg, de visszametnénk akár a Mária Terézia testőr csapatáig a berzényik ők kezdték el szerintem ezt az egészet valahogy így megfogalmazni, tehát egy kívülről való látás, egy empatikus képesség, egy be- és egyben kihelyezkedési képesség szintén az nagyon fontos, hogy legyen, és amikor, amikor ez, a, ez a lángos láttam, vagy így megszoktam, hogy ez van, és hogy ez mennyire egy ilyen egészségtelen étel, zsírba sütik ki a lisztes ízét, szóval egy, bo, egy nagyon furi. A Tatabányai főiskolára jártam akkor, és ott volt a piacon, a, a román piac mellett egy ilyen lángos sütő lakókocsiból átalakítva természetesen, és akkor az úgy valahogy így be, beugrott, hogy erről lehetne írni egy jó, egy jó szöveget, ami aztán szintén önmagam szórakoztatására lett olyan, amilyen, mondjuk ma már tíz év távlatából pár dolgot máshogy írnék bele, tehát több dallamot vinnék bele, azt hiszem technikailag jobban megcsinálnám, hogyha figyeltek esetleg a hallgatók, az első verszek az még dallamos, a második és harmadik versszak az már inkább csak ilyen felsorolás jellegű. Amikor ezt is a könyvtárteremben írtam, akkor ott is valahogy így benyomódott egy gomb, és akkor csomó így felsoroltam, hogy ez kell, meg ez kell. Arra még emlékszem, amikor ezt így eljátszottam először a az akkori zenésztárságon akkor röhögtek rajta, és ezt nem értetem, hogy ezen miért kell röhögni, de <gül> <gül> ezek <Nem> szerintem <gül> nem tudok ezenken így röhögni, de hogy az biztos az vicces, hogy a Kárpát-medencébe a vizet szokni kell, mert hogy akkor ez igazából egy Kárpát-medence, hogyha ilyen értelemben belegondolunk ebbe hogy mit gondolunk ma medencének, meg dzsakúzinak, és akkor nekünk meg az egész földrajzi helyünket úgy hívják, hogy medence, ez semmi köze nincs egymáshoz, csak egy ilyen érdekes dolog, és mint egy ilyen gyerek, vagy egy ilyen nyelvvel most ismerkedő ufó, nekem ezek így tetszettek, hogy ez így van. De nyilván van benne ez a, ez az ország alma, meg, meg az István királyra, meg Esztergomra való utalás. Ezek, hát megmondom őszintén, inkább csak ilyen kis ilyen kis kérdőjelbe helyezések, vagy idézőjelbe helyezések, szóval amihez mi annyira nagyon ragaszkodunk, és jó is, hogy ragaszkodunk, és jó, hogy van Magyarország, és jó, hogy vannak várak, meg jó, hogy van kereszténység, az hogyan nézhet ki kívülről, vagy aki ebben nincs benne, mert nem ebbe született bele, az vajon ezt hogyan? hogyan látja valami, ilyesmi próbált lenni ez az egész. Aztán az, hogy van benne ilyen társadalmi leírás, az meg csak az, hogy ami belőlem jött. Én nagyon sokfajta társadalmi rétegben megfordultam a családom miatt, voltam sokat sok felé és sok, mindent, sok minden rám rakódott, ami mondjuk elképzelhető, hogy megkülönböztet a, a, a többi kortársamtól, mert nagyon sűrű életem volt, amiben nagyon sok időt idősebb emberekkel töltöttem, portásokkal, stb hosszasan beszélgetve, meg hetedik kerületi kocsmákban, még a romkocsmák korszak előtt, és szerintem ez a fajta ilyen kölcsönzött bölcsesség hallható a lángos című is. De hogy így szintem ez ártani, nem árt senkinek, hogy azzal, hogy most ezt így a piálásról alkot egy ilyen véleményt, ezt manapság ugye nagyon nehéz, mert ugye bekategorizálják az embert, hogy ha popzene, akkor milyen, melyik politikai oldalon áll. Sajnos tényleg itt tartunk, és ez tök ciki. De hogy ö, én azt veszem észre, még pont erről a számról, hogy ezt ugyanúgy kommenteltek alá jobb oldalinak ismert zenekarok, vagy nekem barátaim, akiknek tudom, hogy konzervatív gondolata vannak, és ugyanúgy megtalálta benne a saját igazságát a a, a, a, a, hogy hívták, a, mondjuk a gulyás László, aki annak idején Szentendely körzetbe indult liberális politikus volt, mert ő is szerette. Tehát én ennek örülök, hogyha egy ilyen kitüntetett figyelem ők, ö, figyelmet kap egy, egy dalszöveg, hogy alá tudnak állni sokan, és szerintem ez sokkal inkább fontos, mint az, hogy legyen egy profi popzeneipari pop termék, ami aztán arénákat tölt meg üres semmivel. Na, ez érthető kb., amit így teljesen, lapan, tökéletesen érthető volt. Annál is inkább, hogy vagy annyira, hogy nem is igényel kommentát, úgyhogy folytathatjuk tovább a dalok meghalás az első albumról, a legyen című számmal. Oké. Okay. Iskolája. Legyen egy múltja, de ne legyen családja Legyen egy kedve, legyen egy szíve, ami húzza előre legyen Igazmondó fajta, legyen három mérve és rész egészbe Lássa át a marketinget végre Legyen erős és hőbörögjön rajta hogy a magyarokat most egy tenger se mossa durva ne legyen, tisztelje a szabadságot, szolgálja hűen a piaszgasztaságot, fizesse be a ráső 25%-ot, nyaraljon sokat, de ne lásson semmit, csak kereskedelmi rádiókba bevét zenéket, szeressen tévével, vagy csizdolni internetre, A belső közlés mai adásának vendége továbbra is Kardos Horváth János, akivel a Kaukázus első lemezének dalait beszéljük át. Ezek bonyolultabb, töredezettebb, ellentmondásosabb nyelvezetűnek tűnnek a későbbieknél, és egyre élesednek is, ahogy haladunk előre. Itt már valamiféle értékrendet, rendszert találunk a legyenben, mint a címe is mutatja. A kapitalista piaci elvárások mosódnak össze egyfelől humanista szempontokkal, másfelől nacionalista megfontolásokkal hogy szeretni fogod. Sor. <laughs> Jó, és aztán majd elmondod, hogy te hogy látod. Minden esetre az nekem úgy tűnt, hogy a legijesztőbb az utóbbi kettőnek a, az összemosódása, nagyon érdekes összemosódása a szövegekben, és valóban jól érzékelted ezt a kornyelvet, mert hogy a, egyre inkább azt láttuk a 2006-os események után is, hogy valóban ezek a nyelvek össze tudnak mosódni, hogy ez megjelenik a a magyar térben, te hol látod, hogy ö, hol mozdul el ez a nyelv a valóságtól, ö, vagy éppenséggel hol referál, utal rá? Szóval, hogy voltak-e ilyen szándékai céljaid, és úgy érzed-e, hogy proféta voltál, vagy nem? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, de ezek olyan bonyolult gondolatok, és még soha nem beszéltem erről, hogy lehet, hogy nagyon bele fogok gabajodni, de azért futok. Van idő. Szóval szerintem a, a nyelvben van óriási mögöttes tér, vagy ilyen metaforikus tér, ami egy-egy szó Ö, mögött lehet. Én nagyon szeretem a szavaknak az eredetét megnézni, és ö, ez nagy divat mostanában, és akkor vissza tudjuk vezetni egészen az ősnyelvekig egy-egy szó tőnek a vitamin. De hogy ne felejtsen, szerintem ezek azért nagyon tévesek, mert a, a nyelvújítás a 18. század végén nagyon sok mindent azért átalakított, úgyhogy az az ős magyar, az, ami ilyen nagyon áldott lehetett, vagy hogy is fogalmaztam múltkor a Lár -Lá hogy a magyar nyelv az ö, ilyen emelkedett, aki ezen tud gondolkozni, az eleve ilyen emelkedett, mert hogy valami annyira furcsa és jó rezgése van a magyar nyelvek. Szóval visszatérve, szerintem ez, ez idő, ez ugyanúgy, mint az univerzum, tágul, és ö, szavakhoz, meg inkább szavaknak az összecsengésének van valami olyan ritmusa, ami pluszt, plusz jelentést adhat, aztán annak a kettőnek együtt. Én nagyon. ehhez sok idő kell, azért még így az ember ebbe belemegy, tehát szöveget tudok úgy én, hogy mondjuk fél óra múlva kész van, de az, hogy a szavaknak ez a másodlagos, harmadlagos hangzása, ezekhez azért kellenek délutánok, amíg az ember erre így rá tud koncentrálni, és ez, ez szerintem nem művészet, hanem egyfajta kreatív erő, de már azon is gondolkoztam, hogy ez igazából szintista logika, hogy ebből simán lehetne egy számítógépes szoftvert csinálni, egy dalszövegíró, vagy akár, akár versíró szoftvert, mert higgyék el a kedves hallgatók, hogy amikor én is írok, akkor így, mint, hogy, mint az ilyen Matrix filmben, egy pörögnek Fe, a földrögnek a szememben a, a, lehetős, a, a lehetséges szavak, amiket oda lehetne írni, mert csak az van, hogy van egy ritmus, van egy tér, azokat ki kell tölteni szavakkal, minél érdekesebb, minél csak nyakatekertebb, vagy esetleg modernebb szavak kerülnek bele, annál érdekesebb tud lenni aztán a végtermék, ami mondjuk a dalszöveg, és hogyha az érdekes a dalszöveg, akkor, akkor meg fogja fogni a, a, a, az embereknek a fülét, akik eljönnek koncertre, fizetnek jegyet, és gazdag leszek. Tehát, hogy így ennek ez is fajta ilyen logika, hogy azért kell egyre most jobb volt, és jobb szöveg. Éksz, most már nagyon gazdag vagy? Nem, nem, azt már Ezt már elengedtem, az nyilván ez egy vicc dolog volt. Egy de hogy, hogy, hogy ugyanúgy ugyanazok a szavaink alkotják a, a, a, a, az, az élettereinket, ha már lehet ezt így mondani, tehát a katonaságnál ugyanazokat a szavakat mondta nekem a tisztem, mint amit aztán a főiskolán a tanárok mondtak, vagy amiből dalokat írok, csak hogy azok milyen kontextusban vannak, nyilván azok, azok azok az igazán fontosak, és én szerintem a, a reklámszövegekben, meg a szlogenekben, meg nagyon sok irodalmi szövegben nagyon nagy hasonlóság van, tehát szerintem ezek egytőlől fakadnak, aki jó reklámszöveget ír, az valószínűleg nagyon jó, jó tollal bír, aki nagyon jó kreatív erővel is, és szerintem ez visszafelé is így van. Nekem nagyon tetszett, amikor egyszer egy, ö, egy író mondta, kicsit azért így kodva, amikor a 80-as évek végén eladták a Leo fagylat gyárat, a, és bejött a Söller Magyarországra, akkor még olyan emelkedett szinten volt ez az egész marketing kultúra, hogy magyar írókat hívtak össze, hogy találjanak ki akkor egy szlogent, és akkor ott ültek mint egy, nap, egy pár órát, és akkor ebből lett a jeges legjobb, ami tök jó. Manapság nagyon-nagyon sok jó szövegíró van, meg reklámszövegíró van, aztán a, ugye Geszti Péter megcsálta ő lett az első egyben művész, és nagyon kreatív, és közben nagyon jó dzsungelkönyve, és közben az egész egy trendi, és mókás, és szeretett, de azért most már egyre keményebb. Úgyhogy ez egy létező dolog, itt az, az tud különbséget tenni, hogy kinek milyen a személyisége, vagy mennyire nyitott, vagy mennyire képes betenni. Nekem a személyiségem egy kicsit ilyen, ahogy a nevem is mondja, Kardos, ez azért talán valamit így jelezni, szeretnék változtatni, nagyon hiszek abba, hogy a tudáshoz való szabad hozzáfér és sokat tudna segíteni az országnak a közhangulatán, és ebben a dalszövegben valami olyasmit igen akartam leírni, ami így a, a levegőbe benne volt egy ilyen, egy ilyen áhított polgára a hatalomnak, aki így mit csinál meg, hogy azt hova lehet így visszavezetni, és biztos vagyok ebben, hogy vannak ideális szavazók, meg ideális fogyasztók, és ez minden a politika és biznisz, tehát ez minden biznisz a saját képére akarja fordítani azokat, akiktől kapja a pénzét, hogy minél, minél könnyebb legyen egymásnak a kiszolgálása, és akkor ez valami ilyesmi, ilyesmi lehet ennek a legyen című dalszövegnek a, a, a lényege, de hogy ez azért egy kicsit... Már, azért nehéz nekem egy kicsit beszélni, mert nyilván az én személyiségem is benne van, és én ezt nem úgy írtam meg, mint, hogy, mint ahogy megírnak, mondjuk gondolom, egy politikai beszédet. Tehát bennem ez, tehát É, nekem ez az enyém, mert hát, ez így én vagyok, és ez egy kicsit furi is, hogy erről most így kell beszélgetni. Nem tudom ezt annyira távol tartani magamtól, hogyha, hogyha arra kértek volna, hogy írjak reklámszöveget, ilyen stílusú vagy politikai beszédet, akkor lehet, hogy mást írtam volna, de ilyen rend még nem kértek meg, és remélem, hogy nem is fognak. <gül> én is drukkolok. E, menjünk is tovább, hallgassuk meg a Majdnem Kína című első albumotokról a Budapest című számot. Jó. Meg lehet fizetni, hogy lehet így élni Budapesten. Budapesten. Forresten. A belső közlés mai adásában kardos Horváth Jánossal folytatjuk a beszélgetést a Kaukáz a első, majdnem kína című lemezének összetett nyelvezetű, ellentmondásos bonyolult dalairól. Ebben a számban a kamasz vagy 20 éves vizet nyelve keveredik a politikai elégedetlenségével, ami ugye egyre markánsabban nyilvánult meg akkoriban, beszédes, hogy azt mondja a dal, őket még meg lehet szavazni, meg is lehet unni, titeket meg fel lehet kötni, vagyis nem a felelősöket, hanem az ártatlanokat szemelék ki kivégzés ebben a dalban talán a pál utcai fiúk pásztor testvéreinek ártatlanabb, gyermekibb, kamaszosabb, igazságtalan agressziója kerül átjárásba az egész 20. századi régiós történelem hasonló tapasztalataival. Az volna a fő kérdés, szerintem, hogy az énekes hol helyezkedik el ebben ő, hogy látja ezeket a dolgokat, legitimálja, jóvá hagyja, megkérdőjelezi azt a nyelvet, amit megszólal, illetve kell-e valahogy állást foglalnia? Egyáltalán mi alapján dönt arról a beszélőte, vagy bárki más, hogy azzal, amit megnyilvánul a mondjuk morális gyengeséggel azonosuljon-e, együttérezene vele, vagy elutasítsa? Bam, hát szerintem most már járna a kosú olyan szépeket mondta a szövegeimről, hogy ezt biztos, hogy hallgatják a minisztériumban. Akkor. Nem Elmondom nem még egyszer, Kardos Horvátiános János van. vagyok, 1981-08-27, Kardos Anna is vágyom a díjra. Viccet ez a Budapest, ez az országnak egy ilyen érdekes, érdekes vízfeje. Én itt nőttem fel, sokak szerint Tatabányán, de nem, az Tatabányán csak a zenekar alakult. És, és sok, sok olyan foszlány volt ennél a szövegnél, ami aztán egyszer körbe. Körbe ért és így ebből állt össze. Ráadásul a dal technikailag is el, egy, egy első akusztikus részből áll, ez aztán jött hozzá egy ilyen második gépies rész, de ugyanaz a zenei alap van rajta, tehát nincs klasszikusan elkérinthető verze, meg bridge, meg refrain, hanem két akkordra van körbe, ezért egy picit ilyen mantrásnak nevezhető, és ha már ott vagyunk, hogy mantra, akkor Szóval azt, ezt a kérdést, amit nekem föltettél, azt hogyan fogalmaznád meg, mondjuk egy olyan sámánnak, aki a vadászat előtt éjszaka átvezeti a vadászokat abba a, a világba, ami aztán lehet, hogy megtörténik velük. Tehát nem a sámán szerepe a fontos szerintem. Tehát nem az, hogy ő most jól érzi -e magát, vagy hogy ő akar mondani valamit, ő egy eszköz, és akkor egy picit most hadd higgyem el, hogy ennek a számnak a szerkesztésénél, vagy írásánál én egy eszköz voltam. Nem azt jelenti, hogy nem voltam teljesen tudatos, meg nyilván magamnál voltam, meg nem voltam halucinációs állapotban, meg nem voltam félmesztő vérfarkasnak festem magamat, de hogy ezeket, ezeket így kicsúsz, kicsúszott a számon, aztán így így lett. Aztán, hogy ti hogy értelmezitek, az egy dolog, az a ti ügyetek, örülök, ha így egyébként, de és ha meg valaki máshogy értékeli, akkor meg annak is örülök. Jó, abszolút értem, hogy bár, bár megkerülted a kérdés, de közben mégiscsak nagyon komolyan válaszoltál rá. Folytassuk is tovább, még egy számot fogunk meghallgatni, amelyik még keményebb lesz az eddigieknél, és már a címe is ezt sejteti az élettér. Te pénzel, Meg tudod csinálni Ugye érzel? Reklám, és márkajel Az orrá Helykonzerv média Arról minden mindenit nem mondjad nekem, hogy fölülről Jönni fog az áldás A szózat, a feeling csak Tajgetoz, csennelen, csecsenek Élnek, én nem merek Feltúrni semmit, mert Ápát a véretnek Mozgok, csak ütöm a lábammal A ritmust figyelem, magyarul is Tudom már, a immunztvé Mert nekem ott is kéne látnok zsája és Marijuána Tiszteleten, gombándán, te Csegevára Na, Az csak a közepét vágja körbe és mai adásában az utolsó beszélgető blokkhoz érkeztünk a stúdió vendégével, Kardos Horváth Jánossal a Kaukázus frontemberével. És most az első lemezdalairól beszélgettünk ideig, és beszélgetünk még most egy kicsit, már sokról volt szó. Most az Élettér című számot hallottuk, amelyet a beszélőre, egy önmagára, egy önmagára tett megjegyzéssel kezd. Azt gondolom, hogy én, vagy, én az vagyok, akinek kéne belenézni először a másik szemébe, vagyis egy morális elvárást fogalmaz meg magával szemben, és ez a következő sorokban már is átkanyarodik oda, hogy idézem, ígérem, az leszek biztos, hogy akinek kéne nagyon-nagyon szeretni téged, mert kell a te pénzed, ez is valahogy a morálnak a kívresedését vagy puszta funkcióvá, áruvá válását mutatja be. És ha az előző dal után utaltunk arra, vagy beszéltünk róla, hogy valamiképpen a beszélő a nyelvvel dönt, hogy a morális gyengeség mellett ö, köte ki, vagy szembefordul vele, itt azt figyelhetjük meg, ahogy a morál teljes mértékben a pénzszerzésre fut ki, és akárhogy is csűrjük-csavarjuk, ez valahogy nagyon aktuálisnak tűnik. Uh -huh. ö, ma, amit te már a 2000-es évek elején érzékeltél, jelen is volt már a közgondolkodásban, csak még ö, nem ennyire vált, hogy mondjam, hivatalossá, vagy államberendezkedésé. Ö, ami viszont ö, a dalt illeti, mégis az a legmarkánsabb benne, hogy átmenet nélkül folyik át egymásba. A morálnyelve, a megélhetéssel kapcsolatos, kényszerű agresszió, és a befejezetlen mondatokban sorjázzó, hát ilyen nyelvi termelékek, amelyek, amelyeket te nagyon sűrű használsz, föl, és fel is vezeti mint egy a nyitány hogy kavarjuk föl már alulról az ülepét. Ez a kavargás pedig végül odafut ki, hogy lehet élettérben gondolkodni, nem kell tőle jobbra húzni, amit rengeteg elismétel az énekes, és még sorolhatnánk, a kérdés mindezek után csupán az, hogy ilyen szintű határ nyomán hova lehet kiukadni, mm -hmm. Val-e tovább, vagy bezárul a nyelv, és nem lehet előre jutni már sem erre. Szóval, hogy mi van akkor, amikor valaki elveszíti a nyelvét, amelyel eltájékozódik a világban, hogy akkor hogyan lehet mégis folytatni? Szeretem ezt az Élettér című számot, mert ö, azt gondolom, hogy egy picit azt ö, mondja nekem, amikor mindig éneklek, hogy ö, az a fajta időelcsúszás, ami, ami Magyarország, meg ugye a világ általában, vagy a magyar kultúra, meg ugye a világ általában van, azt így nagyon jól el lehet csípni. Én szeretem azt gondolni, hogy... hogy ö, vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak magyarul, magyar nyelven, hogy közben nem hagyják figyelmen kívül azt, hogy a világ tempója hol járt. Tehát mondjuk a gőz, gőzgép feltalálásával a hollandiai faárusok meg kétszázszorosodták a hasznukat, és ott kezdték el termelni a a hajókat, akár az angoloknak, az 1700-es évek vége, amikor Magyarországon 1500-es évek végén mi volt? Volt 98%-nyi jobbátság, 200%-nyi nemesség, aki fölcsapta az asztalra a lábát, és aztán így ért. Tehát én szerintem a mi elmaradottságunk a nagyon idézővel, egy nyugat, nem a nyugat, mert az nincs, az az nem 40 év, meg nem ilyen, hanem ez egy örökös örök, valószínű örökre. Így marad, nyilván vannak emberek, akik bankárok, meg üzletemberek, meg mi is gondolkodók vagyunk, akik ugyanott vagyunk, mint egy svéd vagy fin gondolkozó. De az a csapat, aminek mi a tagja vagyunk, magyar nyelven gondolkozó, az egy, az, egy, az egy sokkal lassabban reagáló, kicsit a hagyományiban nagyon erősen kapaszkodó. Ö, ö, ö, társaság, aminek aztán megvan a következő, hogy itt vagyunk. Ahol szerintem nem rossz, 186 országot jegyez az ENSZ, vagy 189-et, ebből mi azt hiszem a 30 és 40 között vagyunk jóléti szinten, tehát többen vannak mögöttünk, mint előttünk, ezt nagyon fontos elhúzni. Ebben a dalszágban egy picit az volt megfogalmazva, igen, hogy, hogy jön, az a szél, jön az a szél, ami felzárkóztat minket sajnálatos módon a világhoz, ezek a felzárkóztatások, ezek soha nem soha nem könnyűek, és az, hogy itt milyen burokba, ilyen idióta szocializmusba élt, éltek teljesen perverz módon emberek, szóval azok között éltünk, azok voltak a vezetőink, akik kivégeztették itt az emberek, ez egy teljesen igazából ilyen furi dolog, és én nem hiszem, hogy ne lehetett volna ezt, tovább csinálni ezt a forradalmat, ez a megnyugvás, belenyugvás, ez, ez számomra nagyon... Akkor nagyon ö, ö, furcsa volt, és megkérdezhető nyilván most már 34-esen máshogy élek, és én is sebezhetővé váltam, és vannak olyanok, ok, amik miatt az ember inkább elkussol, és a saját életével törődök, mint a nagy közösség életével. Szerintem ez az átalakulás egyébként a gyakorlatilag befejeződött, beköszöntött az individualizmus kora, ami a demokráciának és a kapitalizmusnak egy velejárója. A dalnak a szövegérhez még akkor azt tudnám mondani, hogy amit így kinyitott, hogy, hogy az üzlet, meg az élettér, meg igen, abban volt egy kicsit olyan, hogy eddig az élettér című szó az kizárólag ugye a német birodalmi koncernak nem ki lehet mondani a nevét, ennek a, a Hitlernek volt a mondása, és, és ez egy ilyen ö, tabu téma volt, hogy bárkihez hozzá tudjon jutni, mert hogy élettér az akkor az a szélső tartozik, mi meg akkor azt gondoltuk kicsit ilyen pukkasztásként is, hogy elmúlt már le, le, le lehetne ezeket a dolgokat Most és újra lehetne értelmezni azt a szót, hogy élettér, és akkor bemondtuk ezt a nagyot, és nem történt igazából semmi, de hogy azt látni kell, hogy tényleg így nagyon polarizálódnak a dolgok, és, és igazából meg kell tudni fogalmazni az embereknek az identitását, és annak meg kell tér, mint ahogy kellenek rádiók, meg kellenek tévék, meg kellenek médiák, szóval ez a fajta élettér van, itt én nem a búzaf földeket akarom újra elfoglalni, hanem sőt, semmit nem akarok elfoglalni, csak ez erre utalt, ez a, ez a valószínűleg erre utalhatott a költő, hogy az élettér az baloldalon is, is, is, is lehet szó. Köszönjük szépen a mai adásnak ezzel a végéhez értünk. Vendégünknek, Kardos Horváth János, énekesnek, zenésznek, dalköltőnek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt a stúdióban. Átbeszélhettük vele a kaukázus több mint tíz évvel ezelőtti első albumának, ha majdnem kína című lemeznek a dalait, a szövegek tartalmát, nyelvezetét, jelentését. Búcsúzó, még egy számot fogunk hallani a kommentár nélkül. A jövő héten Marton Éva várja önöket, én most a szerkesztő, Pálymárk nevében is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom. További szép kívánok a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották. Fúj a szél, a változás szele tiszta kék az ég, a szerencse csillag helye alatt, ott áll a nép, a kezében a bizonyíték. Ez a szél, az a szél, és az a szem, amibe belefúj a szem, hogy pont az enyém. Ne csináld már, szórakozzál, mással ne velünk Ne hagyd abba, táncolj újra Megint nekünk, feli segíteni kell Gyere vissza, feli segíteni kell Gondold újra, Feri segíteni kell Gyere vissza, Feri segíteni kell Nekünk És fúj a szél Változás szele, tiszta kék az ég, és a szerencse csillag helye haladott állami. Bokáig van az ülék, de ha jó sokan vagyunk, könnyen elbálunk. És ha jó az anyag sűrűsége, Minden magyar tapra vele, És széthordjuk hamar a szart, Majd elhordja a nép, És hús nincs bizonyíték. Ne csináld már, szórakozzál, Mással ne velünk. Ne hagyd abba, táncolj újra, Megint nekünk fel is segíteni kell, gyere vissza fel segíteni kell, gondolj duhita fel is segíteni kell, gyere vissza fel segíteni kell, nekünk fel is segíteni kell, gyere vissza fel is segíteni kell, gondolj duhita fel is segíteni kell, gyere vissza is segíteni kell, nekünk De komolyan. Ne csináld már, szórakozzál, mással ne velünk Ne hagyd abba, táncolj újra, megint nekünk Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell Gondold újra, Feri, segíteni kell Gyere vissza, Feri, segíteni kell Nekünk